Так проминуло чотири роки з половиною, що ми не бачилися, не розмовляли і не переписувалися. Я їхав додому з душевним трепетом. Дочекався, побачу її, як вона зреагує. Приїхав додому, і перше, що хотів узнати, то це те, як вона. І узнав те, від чого похилилася моя голова, і сум мене оповив. Значить, втратив. Те ради чого відхиляв стільки заманливих перспектив. Та Бог мій, на якого я покладався, заспокоїв мій дух. Він святий бачив всі мої дороги, бачив мої страшні битвість мою, яка хотіла загасити мій каганець. Тільки Він один на всьому світі знав, скільки спокус юності насідало на мене. Але я до нього піднімав мої руки в молитві, і він давав мені перемогу. І я стояв перед його лицем чистий, зберігши з його допомогою мій заповіт з ним бездоганно. Це додавало мені спокою і відваги далі покластися на Господа, що доля моя в його руках. А взнав я таке. За час моєї відсутності вона категорично відмовила двоїм, а третій не відставав від неї, наполегливо домагався її згоди. І вже і заручене намічав. Коли я це взнав, то змушений був згодитися з тим, що було. Тому що вона переді мною нічого, ні в чому не була виноватою. І я її не обіцяв, і вона мені теж. Вона була вправі поступати так, як її хочеться, і я опинився за бортом. Я це розумів, і навіть не підходив до неї об'яснятися. Я програв, вона вільна, третій лишній. Ми з нею зустрічалися тільки на зібраннях. Вона, як і я, працювала в Красногільську, вона в конторі Ліспромгоспу, а я на доку. На неділю з наше село на зібрання, але ніколи не мали розмови про наші чуття одне до одного. Я просто рахував, що якщо я матиму з нею розмову про те, що я носив у серці, думку про неї, то це могло б розтривожити її і внести в ті відносини, що вона мала з тим хлопцем, розлад. В такому разі я вийду поперек дороги. Хлопцеві, які зблизуються з нею, і це буде не тактично, і не гарно перед людьми, стане нездоровим зірцем для інших. Але я майже кожної суботи чи неділі, коли приїжджав додому, заходив поговорити про одне-друге до присвітера нашої церкви, врабця Івана. Одного разу при таких розмовах він повів бесіду приблизно так. «Що мені пора женитися, а я чомусь затримуюся». І я йому сказав, про кого думав, те упустив, а на друге ще не приглянувся. Він каже, домку пустив? Це мою теперішню жінку, вашу бабусю. Я сказав, так. А він дивився з лукавою посмішкою на мене, своїми мудрими очима, і говорив, а чому ти мовчиш, і ні разу з нею не заговорив? Я став пояснювати йому ті мотиви, які я вище писав. що рахую, що недаліця мені переходити хлопцеві дорогу. Вона вільна, я запізнився. А він говорить, «Ти запізнюєшся, тому що нічого не говориш, а ти заговори до неї і побачиш». «Я знаю, вона мала, як він казав, око на тебе, а ти не підходиш». Другий підходить і проситься, хоч вона його не хоче, «Бо на тебе чекала. Вона ж дівчина. Батьки її кажуть. Двоїм уже відмовила. куди мовчить. чому теж відмовляєш. На що лишаєшся? Той наполягає, і так дійсно втратиш. Говори з дівчиною, я знаю, що кажу». Така інформація з уст самого присвітера мені підійшла до по серцю. Мене сповнила велика радість, наче б мені подарували щось дуже дорогоцінне. Я взнав, що вона й чекала мене, і я сказав до Пресвітера, що радий таке був почути, і буду говорити з нею. Якщо в неї дійсно є думка про мене, і я її не буду перешкодою перед тим хлопцем, то моя мрія доповниться. Але я ще викнув перед Пресвітером свою думку, що хотів би стати з цим питанням перед Богом у молитві, щоб знати насправді, що і Бог благословляє нас». Він мені не радив цього робити. Казав, якщо вона тебе любить, і ти її, це і є від Бога благословення для вас. Я теж так вірю, але з тієї причини, що мені потрібно було стати суперником тому хлопцеві, рахував за краще знати, чи за це Бог не засудить мене, і присвітер погодився, щоб я молився. Після цього я вже зустрівся з домкою і об'яснився, чому я мовчав. Вона ж мені сказала своє, що дійсно мене виглядала, але я мовчав. А батьки її вже оброзумлювали не відмовляти третьому, якщо четвертий мовчить. Так я побачив, що вона дійсно чекала мене. Ми домовилися про спільну тайну молитву щоб випросити у Бога дозволу так поступити, як радив мені присвітер, щоб не впала на мене провина за страждання того хлопця, якому, на... якому вона відмовить. Молилися ми окремо одне від одного, і довго нам не було конкретно нічого сказано по нашій нужді. Я засмутився. Час минав. Потрібно було діяти, тому що між її батьками і тим хлопцем заходила бесіда про заручених. А Бог чомусь мовчав. Можливо, випробовував мене. Одного дня після роботи я зайшов до присвітера церкви Межиріччя, до того, що знайшов для мене квартиру, щоб я спасти від спокуси. Ми щось говоримо, а він дивиться на мене і каже. «Що з ти мені послідний час сумний? Що з тобою?» А я йому признався, бо він був розумний брат. Розказав йому все те, що описано про цю справу вище. І що щиро молюся, щоб знати, як поступити, і нема мені відповіді. Кажу йому, якщо Бог проти, хай скаже мені про те, і я послухаю. Я не прошу, щоб вийшло по-моєму. А він мені каже, як це може бути, щоб Бог не відповідав? Ми ж маємо живого Бога, якому служимо, і Він говорить до нас і продовжує, ходи зі мною. Я вийшов за ним на подвір'я, в нього були хлопці-порубки і під плотом були приперті два велосипеди, на яких вони їздили. Він один дає мені, собі бере другий і каже, «Поїхали!» «Зараз побачиш, що Бог з нами і відповідає на наші нужди». «Думаю, дай, Господи, я про це молюся, мені потрібно знати, да чи ні». І ми поїхали. Коли ми під'їхали до однієї хати, де жила сестра Суд Божий. Тільки заходимо на подвір'я, бачу дві сестри, сидять на ганку і кажуть одна одній Слава Богу, ось і брати вже під'їхали. Ми запитуємо, про що ви? Ми не розуміємо. А вони розказали, що молилися, і Бог їм сказав, що під'їжджають два мої сини помолитися. Для мене це було чудо, тому що про наш приїзд ніхто не знав. Телефонів тоді ще не було по приватних хатах. І брат від мене не відходив за увесь час ні на метр. Я відчув, що тут є Господь. Зайшли в хату. Брат дав мені Біблію, щоб я прочитав перед молитвою. Я прочитав, і ми склонилися в молитві. Тільки почали молитися, як сестра сповнюється Духом Божим, і пішло до мене звернення від Бога. Сину мій, я почув молитви твої. Те, що ти задумав, те від мене. Спішися з думкою твоєю і не дайся назад ні одного кроку. Я тобі буду в поміч. Я вас вінчаю. І будеш не раз у житті вигукувати осана від благословення, яке дам тобі. Вінок ангелів моїх моїх кругом тебе і радощі, радощі будеш мати. Спіши робити, що задумав. Піднімуться проти тебе, але ти мовчи і роби. Я допоможу тобі. Ми їхали разом на велосипеді назад, брат Герман питає. Ти щасливий? Кажу, як не бути щасливим? Він дає. Живий наш Бог, чує нас. Кажу, знову так. І дійсно. То було незабутньою подією в моєму житті. Я наче на крилах політів, щоб опинитися на самоті і дякувати Богові, і дякувати за почуту молитву. Коли в суботу приїхав у своє село, перший раз зайшов до присвітера церкви і сповістив йому про відповідь від Бога. Він теж зрадів і благословив Бога, і запитує мене, ти вже сказав це у воробців, тобто у домчині хаті? Кажу, ще не сказав, прийшов перший раз до вас, як до присвітера церкви. Як скажете, йти до них я йду». Іде, каже він, – і я пішов. Коли заходив до них на подвір'я, зустрівся з домчаним батьком. Поздоровався, і кажу, що маю дуже важливе слово до них. Він запрошував до хати, але я запропонував, що краще буде, як ми переговоримо спочатку між собою, а тоді зайдемо до хати. І я розказав все, як було між нами, і чому… Я, повернувшись з війська, не підходив до домички. Для мене відповідь була, що вони давно виглядали мене, та з причини моєї мовчанки ними відмовляли тому хлопцеві. А якщо б Бог дав таку відповідь на ваші молитви, то все гаразд, ми погоджуємося, щоб наша дочка вийшла за тебе заміж. І ми зайшли до хати. Домочка ще не знала, що я мав вже відповідь від Бога. І коли я розказав в хаті про те, і вона з мамою почула, то, то вона радісно сміхнулася до мене. Я і по сьогодні, наче, бачу перед собою ту смішку і її старі, старілкою вишень в руках, які вона тоді несла до столу. Коли вістка про це вийшла між люди, дехто з приятелів та родини того хлопця обурилися проти мене, загомоніли в церкві. Від того мені було дуже неприємно, тому що те, чого я боявся, чого не хотів, щоб бути причиною для обговорів, щоб бути в очах людей з недоброю поведінкою, те сталося. А я ж так обережно поступав, щоб подібного не сталося, та, мабуть, Господь хотів, щоб і я через таке прийшов. Але слова від Господа дуже потішали і заспокоювали мене, тому що, як було сказано мені, що таке буде. Але я щоб мовчав і робив те, що задумав, тому що Бог нас вінчає. Через деякий час, одного вечора, мене, того хлопця і домку покликали брати-служителі церкви для розмови з нами. Ми обидва прийшли, а домочка – ні» мотивуючи тим, що вона соромилася. Того вечора вони зібралися, щоб покласти край в цій справі, і розпочали бесіду так. Дівчина одна, а хлопці два. Хто їх може по правді розсудити? Зробимо так. Якщо дівчини тут нема, то підете ви до неї, але з свідками, з двома служителями. І там служителі запитають її, за кого вона хоче вийти заміж? Як вона скаже, при свідках, так буде. І це питання назавжди закриється. Служити їй, і той хлопець пішли. А я відмовився. Сказав, як вона скаже, хай так буде. Мені було стедно стояти перед нею той час, коли її потрібно було одному з нас відмовляти. Думаю, що це для неї було досить тяжко зробити. «Краще було б для неї, якби служителі прийшли самі, без хлопців, і запитали її. Але так сталося, що той хлопець пішов. Коли вони повернулися, то принесли слово від неї, що вона за мене виходить заміж. І на цьому залишилося. За нас і за цю справу помолилися, ми обидва поцілувалися і розійшлися. І по сьогодні мені жаль його». Я дуже йому співчуваю, але таке рішення не залежало від мене. В день Вінчання осіню 1957 року, коли підійшла година, призначена для нашого шлюбу, ми вийшли з між присутніх на богослуженні, між якими були, як і всі, не відрізняючись нічим від інших, і стали поруч одне одного». Ми стояли у двох у звичайні одежі, куплені нові, в які могли ходити щоденно, без прикрас, без дружків і дружок. Не співали нам хори, бо їх просто не було, за оркестри чи якісь музиканти і думки ні в кого не було. Співали гуртові пісні, нам читали Боже слово, роз'яснювали, вдохновенно помолилися над нами і оголосили, що ми законні, чоловіки і жінка, і все».